Ступай, коні, дорогою, широко ногами, Недалеко Берестечко, і Орда за нами. Чому кинуся за Ордою, за ханом під Берестечком? Нащо покинув військо своє. Знав, що стоять міцно і незрушно, І вистояв б, аби не сполошилося від одної іскри. Народи мій, чому такий легкомірний? Спалахуєш на добре, але й на зло теж Чому, чому, народи мій? Ще уперед день битви татари зазвичайом кинулися полоскотати ворога і заязали герці на полі між військами. Від'їхали звідти з темним перечуттям невдачі. Мали прикмету, в який бік упаде перший татарський воїн, коли головою до ворога на звитягу, коли ж до своїх на поразку. Трапилося так, що якийсь татарин налетів на гусара, той ударив його списом і верхівець упав на ознак, головою до своїх. Настав день битви. Велетенські війська виступили одне проти одного і так стояли під дня, не рушаючи, бо я не велів починати бою, поки ворог сам не кинеться на нас. А король собі тримав своє військо, не пускаючи його вперед. Хто слабіший... Не витримає. Лякаючись фортелю Хмельницького, панство вже надумувало відкласти біль на завтра, і тоді короля не допустити військо своє до упадку духу, звелів грати в сурми, чотириста ксьондзів вийшло в передні лави і розпочали урочистий спів на честь Богородиці, гривнули разом кілька десятків гармат. «Дванадцять полків Кварцяного війська і чотири ополченські рушили проти середини козацького війська, де я поставив Матвія Гладкого, який все хвалився чисельністю свого полку, і наказував полковника київського Тишкана Горного, бо Антон Жданович ще не повернувся від султана, де був у посольстві. Орда трималася віддаля, за нашою серединою, аби встигнути доскочити в те місце, де козацтво пожене шляхту, як то воно зазвичай бувало в усіх моїх битвах. Та коли ревнули страшним ревом гармати і встала над бойовищем чорна хмара, яку щораз шарпали криваві і вогняні пасмуги, коли розлівся над полем дикий гук і жаннє коней ревище переляканих волів, зойки перших поранених, коли потекли червоні потоки крові, Виросли цілі купи трупів у свитках, у панцерах, з голими шаблями і з рушницями в закляклих руках. Коли полетіли по поля скажені коні, що влачили конаючих своїх їстів, непереможний козацький чотирикутник, яким трималося все моє величезне військо, розступився, розпався на дві половини відкрив широке поле для кварцених полків і вигорцьовував сам князь Вишневецький. А слідом за ним ще один недруг козацький, конець польський. Орда, що звикла ховатись за козацькими спинами, опинилася у віч з роз'юшеним панством, яке вже засмакувало перемогою і рвалося вперед. Хан, який від шатра з високої могили стежив за битвою, гукнув у козацькому війську зрада, кинувся на коня і прожогом вдарився на втюки. За ним пустилися жужмом всі його придворні, мурзи, а тоді вся орда, кидаючи гарби з жінками і дітьми, всі свої статки, недужих і навіть мертвих, хоча Коран не забороняє лишати правовірних без погребу. Весь викає мого війська, вмить вивився големий, горби, які я віддав ханові, заповнилися ворожою силою, я втратив спільника». Поставив перед знищенням усе своє незахищене військо і тепер не знав, чи мені важчі шукати винуватців, які розірвали табір посередині без мого веління, чи пробував зупинити іслам героя з його вогінством. Сколомучення змислю ще не минуло в мене. Мав би зостатися з військом, покарати боярузів і зрадників, утяти голову гладкому за самочинство зробити те саме стежком, якого підняв без заслуг, та ще й не знаючи, що він потаємно набілітований королем і названий паном Гурським, аби позбутися того хлопського імення Нагорний. «Я ж кинувся за ханом!» повишив за себе наказаним гетьманом Филона Джололія, розвалів готуватись до битви на завтра, пообіцяв привести назад орду із тридцятьма козаками Демком і Лиговським поскакав у слід за втікачами. Хан відскочив до берестечка, мало не на три милі. Застав своє шатро, подарований йому султаном, срібний барабан бата, яким скликано його воїнів, злочину карету і коштовний дзигар з репетицією. Вночі хана я не розбудив, а на ранок їзів його сказав, що іслам єрей тяжко схований і нікого до себе не підпускає. «Нікого, але ж не мене!» Я проломився крізь огланів, вилус кавхана з його соболини хутор, став перед ним, як кара втівана, і він цього разу не нападав на мене, ще й досі знитямлений, кривився чорногубоко ковтав слину, не погрожував спілкою з королем і не хвалився своєю вельможністю. «На всіх нас знайшло затемнення», Мовив він, пережовуючи слова. «Жах!» – опанував татар. «І вони сьогодні уже не можуть думати про битву. Зоставайся в мене, взавтра радитимемось». «Провіщо ж радитися?» – гукнув я. «Поли ж де воїнів?» Хан мовчав, немав куди квапитися. Вся орда була з ним. Тіла й голодна до здобичі, але не до тої, за яку треба платити кров'ю, а до дурної і дармової. Всю ніч лютувала злива, так ніби Бог хотів змити з землі кров, пролиту людьми. Козаки десь чекали свого гетьмана.